Bon dia i també bona vesprada. Eh, tornem una altra volta, una altra volta sí, a la ciència de cada dia, l'espai de Cabiló Ràdio en el que parlem un poc de qüestions de ciència en general, perquè allò que diuen els primers programes no?, d'intentar explicar els aspectes científics relacionats amb algunes coses del nostre dia a dia, allò que tenia escrit i tinc encara escrit en el guió, Eh, doncs això està quasi com un poc deixaà de costat no? amb els canvis del programa alguna entrevista, les notícies tal, quasi que no, no, no deixem temps per això. Tinc idea de parlar un poc de, del microbioma, això que és, eh, no sé, jo fa, fa un temps que estic llegint moltes coses sobre això sobre els els microbis i els, i els, no sé, els paràsits que diguen que tenimen el, el nostre cos que ens ajuden a a vivir y que influyen en moltísimos cosas de nuestra vida, en la digestión incluso en el aspecto neurológico, etc. Pero bien, ya eso ya en poder. Hoy, sí, como no, tenemos un colaborador nuevo y él es Pablo Jiménez. la buenas esprada Hola, ¿qué tal? Gracias por venir y porque ha sido un poco un asalto hace dos días. Pablo, ¿qué? fue el programa? Sí, ala, va. He estat un poc improvisant les notícies a veure és, perquè fa 10 minuts que estàvem així repassant l'actualitat. En fi, eh, com, com sempre, com els últims programes, parlem una quantes notícies de l'actualitat científica. Tenim un tema central, una entrevista, una conversa que sobre aspectes, sobre la biodiversitat. i ja El convidat ja veureu qui és, vos el podeu imaginar, crec i si dona temps eh, tinc un dubte existencial per ahir pensat i misaguardat que bé, ja veurem si, si el comentem després en fi, començant ja, jo soc Pere i si aguanteu, doncs Pablo i jo us acompanyarem durant uns quants minuts científica en la web. Como digo siempre, esta sección de, de actualidad es un poco relativa, ¿no? Porque fa un programa que es cada mes o mes y pico, pues hay noticias que no serán tan actuales, ¿no? Eh, en fin, esta Vega, pues con fa un mes que no han hecho el último programa, pues hay algunas noticias que tienen un mes de de temps. En fin, comencemos. La primera noticia, Pablo en volar. Molve, la primera noticia sobre el corazón. Eh? Perquè desenvolupen el primer cor virtual complet per a l'estudi d'enfermetes cardiaques. Es tracta d'una companya francesa que s'anomena Dassault Systems, que en col·laboració amb investigadors cardiovasculars i educadors ha finalitzat el primer model virtual en tres dimensions d'un cor humà complet que captura també el seu comportament elèctric i mecànic. Això últim és realment sí, la sí, és principal aportació. Sí, No es tracta només d'un dibuixet o d'una imatge en 3D del cor, sinó és el comportament este. Doncs bé, mitjançant un software de simulació realista, els professionals mèdics i també els investigadors podran, diguem-ne, viatjar per l'interior del cor sense la necessitat de procediments invasius, és a dir, sense la necessitat d'operar. Segons els creadors, aquest cor virtual podrà utilitzar-se en el diagnòstic i tractament d'afeccions cardiaques i en la millora de la fabricació de dispositius medis, com per exemple els, els famosos marcapassos, perquè a més podrà aplicar-se a un gran percentatge de la població que pateix de problemes cardíacs, arritmies o altres anomalies estructurals en el cor. En demografia, per exemple, per a parlar de les principals causes de mortalitat de la població espanyola, es parla de les 3C enfermedades cardiovasculares, el cáncer y la carretera. Sí, eso resulta es muy curioso, yo no tenía ni idea, me va a comentar un que antes y la verdad es que este es el estrés DS es con el estrés R, aquellos del del medio ambiente, eso de estrés C también, sí, está muy interesante. Pasemos a una otra noticia. Eh, esta un poquito meteteis me porque es sobre el mundial, ¿no? Que ya ya este, está en marcha y bueno, la selección española para que hablar. En fi, eh, Brazuca, que és el valor que s'està utilitzant en el Mundial de Brasil, és molt estable gràcies a estudis de la seva aerodinàmica. Sí, perquè investigadors de l'Institut de Ciències de l'Esport de la Universitat de Tsukuba, al Japó, han fet un estudi en un túnel de vent i en un robot inclús, que simulava els xuts de jugadors i ha comparat l'aerodinàmica d'aquest valor amb altres balons de futbol. A veure, el valor convencional de futbol... Eh, Eh, és un o que típic, té 32 trent, parches, no? si vos imagineu el tipic valor de futbol, és, té un, una vintena, crec que són de parxes hexagonals cosits amb altres pentagonals, no? I és, és fa la, la, la forma esa quasi esfèrica o perfectament de, de, de, del valor Pues estos investigadores han nagarat este valor de 30, convencional de 32 par eh, parches, un otro que va a gastar un mundial, no sé quién va a ser, también parecido de 32 parches, el kafusa una otro es día Team Heist 2, que te 14 parches, y el, el del mundial anterior, el Jabulani, el mundial de Sudáfrica, que tenía 8 parches, y el, este último valor, el Brazuca, de 6 parches. Bueno, otros es que son de la generación de Etrusco. ¿Tú te, ¿Te recuerdas? ¡Ostras, el Etrusco! El Etrusco, tenía un Etrusco era Era el rey, millonario. era el rey. Pero ese, ese también tenía 32, ¿no? Ese también era típico de, de Pentágono, ¿no? sí, sí. Sí, efectivamente. ¿No sabía que sí, no? Después acababa en Agapito. Sí, sí, Agapito. Bueno, sabes, a la horta de Fomenta, me sabía, para él. <risa> ese, pues ese, ese, ya verás, ese ha sido uno de los que mejor parado en el estudio de Sí, porque es lo que la textura del valor y de los que aunque está cosido, Eh, és molt important en la resistència aerodinàmica no? l'orientació dels panells, com són de regulars, com són de simètrics i com estan units, com estan cosits fan que el valor tinga un vol, per dir-ho així eh, més aerodinàmic o més concret no? per, per exemple, el, el Jabulani este del Mundial de Sud-àfrica eh, va tindre prou queixes dels jugadors perquè jo, la veritat és que en zona, que quan xutaven, allò anava on volia. Feia unes paraules un poc estranyes. No sé, a mi, jo en zona, de, de que anava dreta a esquerra com si... I es veu que el, el valor este, el jabulani este de huit parxes, estaven fets de tal manera que era massa esfèric, massa llis. Aleshores, la seva aerodinàmica, la seva resistència era... Eh, seria molt menor i, i per això el vol era un poc més erràtic i més eh, imprevisible, no? Eh, no sé si vos recordeu que en aquell programa el segon o el tercer programa que vas parlar del, de l'efecte Venturi que també al final comentava un poc l'efecte per què els balons prenen efecte no? al girar el baló, un poc de la pressió efecte Venturi o efecte Magnus al final tot ve d'una equació de Bernoulli una història eh, pues es veu que, que l'efecte Magnus, l'efecte Venturi en el Jaulani era massa especial per dir així en fi, eh, Sí, sí, no, sí, sí. no. yo no me suelo acuentar que, que la Federación Española ya está prenen nota de, de, de, eso, de este estudio, ¿eh? para justificar un pack. <ríe> sí, de no. La te... de la selección de Engwang. Han dicho el balón. Sí, segundo claro. el valor, te, te el balón. Pues en este en este estudio aerodinámica han feito el mejor ijit, el este de Engwang, el, el Brazuca, el que mejora aerodinámica T y después asíte el valor convencional, el Etrusco, sería. Ah, el Etrusco sigue eh. el el el segundo mejor y después sería la TD32, el AT de 32, el Kafusa. Pero el Jabalani este toca es seguro un desastre, más allí y más a era. En el que van a otros. Sí. Van a <risa> <risa> en el balón es raro. Sí, es sí, igual, ¿vale? ella una relación ahí. Eh, ¿vale? bueno, bueno, uh... a per acabar, una història també relacionada amb el Mundial. També una altra eh, notícia, en les primeres notícies vas comentar que es dia que volien fer la treta, la treta inicial del Mundial en, una, en un exoesquelet, no? I sí que es va fer, però per que ha sigut un poc un, un fiasco, un, un frau, no? Perquè es veu que per qüestions de temps i de llicències, perquè havien de fer una operació quirúrgica, no sé què i tal... No ha donat no han pogut los investigadores el, el cap de investigación que era un brasilero no ha pogut eh, acabar el exxoesqueleta temps y no ha hafect un, una operación sino ha sido por pues, composante una capucha en, en, un, en un sensors no era el que vol, es que volía hacer eh, exactamente y han hit moltes ve bien que ha sido un, un, un fracas no l'investidor sí que està clar que és un, un pioner i destacat en, en el, això del, del moviment robòtic o els exesquelets adaptats a humans però pareix que, eh, que no van aconseguir arribar a temps no? i de fet crec que jo no vaig veure la, la inauguració però crec que en la tele va existir dos segons d'un xic i hi ha un esquelet sí. i que no sé si, ni, ni si va existir la, la pata que li va pegar al valor no ho vaig però... veure jo tampoc que, que la publicitat, clar, com no han arribat a temps doncs pues no li van fer la, la publicitat que, que volien no? en fi, però això de, de, de, del moviment eh, d'un de, exoesquelet per a humans en, en, en paraplègia pues, continua avant i, i és un futur quasi immediat i passem ja del Mundial a una altra notícia, Pablo, per favor Bé, un spin-off de Cartagena desenvolupa un sistema per, per previndre l'arribada de la sequera Bé, les spin-offs són unes empreses, digueren de base tecnològica, mm -hmm. fonamentalment, que provenen de la universitat. Sí, bàsicament. I que normalment pues, desenvolupen eh, els resultats d'una investigació per aplicar-les en el món empresarial. Eh, avui en dia, pues, les spin-offs estan impulsant-se molt. I en aquest cas, eh, un equip de la Universitat Politècnica de Cartagena el que ha desenvolupat és eh, un programa en realitat un algoritme, que estan ara treballant en ell, per a tractar de previndre eh, quan eh, arribaran les sequeres i quin tipus de sequera ens afectarà. És a dir, eh, el que fa aquest equip és basar-se en els eh, resultats que dona un, un, eh, uns mapes de, de satèl·lit, un satèl·lit ah. que s'anomena MODIS de la NASA, y que podemos ver en el Observatorio de la Terra de la NASA, que es una página web muy interesante que vos recomane el Hertha Observatorio. ¿Te la sabes? ¿Quién es la, la web? Hertha Observatorio. Ah, Hertha Observatorio. Hertha eh? Observatorio. Sí, sí, sí, ¿Punt com eh, No o, sé. NASA Hertha mirarem, Observatorio. Miraremos y lo al final en, en el... En, che, así estará, al costado de la noticia, podremos enllasos y ahí se lo buscaremos y el, el colocaremos. Sí, la NASA ja fa anys que està enviant, eh, diguem, dades processades d'aquest satèl·lit en les quals el que ens, ens mostra és l'activitat fotosintètica de la vegetació uh -huh. en un moment i en altre. En un moment, per exemple, diguem en un període normal en quant a precipitacions es refereix i en un moment en el que les precipitacions han baixat i, per tant, l'activitat fotosintètica és menor. Uh -huh. I el que fa aquesta empresa és, precisament, a partir d'aixes dades, d'aixes dades bàsiques de, de satèl·lit, desenvolupa un programa que prevé o preveu l'arribada d'una sequera. En aquest cas, per exemple, les dades o eh, eh, resultats han, han sigut òptims al eh, veure que efectivament la sequera que tenim actualment va començar per ser una, una sequera eh, de tipus... Eh, Eh, hidrològic per a passar a una sequera de tipus agronòmic, és a dir, que primer deixa de ploure, després la vegetació comença a mostrar precisament aquest uh -huh. estrès hídric i després es pot convertir, eh, a partir de, de determinades variables, en una sequera que afecte ja a qüestions de tipus eh, econòmics i socials, com per exemple el propi abastiment uh -huh. d'aigua. Yeah. I aleshores pues, bueno, és interessant el producte que s'han desenvolupant. moltíssim. Eh, Aleshores, com ho fan? Issos controlen els, de, els dades de, del satèl·lit i, i què és lo que sí, el, el que m'he dit exactament? El que m'he dit, bàsicament, és el, el que anomenen ells el verdor de la vegetació, que en realitat és un índex eh? NDVI, és l'índex verd normalitzat que ah. ens envia el, el MODIS, aquest satèl·lit, i que el que fa és veure precisament el que vos estava comentant, no? l'activitat fotosintètica. Ah, Després ells el que volen fer és aplicar també eh, mesures, per exemple, a la quantitat d'aigua disponible en embassaments, en rius, en presses, ah, clar, per a és, veure també... I fan una relació a totes aquestes variables i eh, fan aquesta predicció de la, del nivell de sequera que tenim. No? Efectivament. Ja Sobretot... n'hi eh, ha algunes entitats, com per exemple la Confederació Geogràfica, que estan interessades en el producte perquè, clar ens pot estalviar molts problemes de cara al futur molt bé eh, continuo jo si sí. eh, un... he acabat parlant d'una notícia que feia relació a una altra que vas comentar en un programa anterior ara també una altra notícia que fa referència a una altra que vas comentar que és allò de, del descobriment de la polarització en molt de bé fons de microones no, esa historia tan tan extraña que que, que voy a contar en el seu día, pues parece que esta polarización o este descubrimiento podría quedarse en un simple pulse galactic. Porque ahora eh, la noticia aquella, eh, la relevancia del, del, de la polarización esta en modo de B del fondo de microones, eh, la importancia está en que podría confirmar la, una teoría que es la teoría de inflacionaria que sobre l'origen de l'univers no? és una teoria que podia explicar l'origen de l'univers i com, pues, com va ser no? el cas és que eh, al principi ja van haver alguns dubtes d'alguns científics importants no? de, de, de que és, la interpretació d'aquestes dades no havien sigut correctes que igual hi havia algun, alguna, algun problema algun fall o no que millor alguna imprecisió del propi equip que és el, el, el telescopi BICEP2 Eh, pues alguna imprecisión del, del equipo, ¿no? de las frecuencias que va a medir o de la, de la zona del spy que va eh medir o que el puls galáctico, ¿no? los restos de de puls de, de, del, del Big Bang también pueden producir esta polarización en modo B, ¿no? Y parece que pues fa una semana dos, no sé exactamente han no recordé cuán eh es Mateiso científicos que van a publicar los resultados desde la polarización eh que confirmaria la teoria esta de, de, de la inflació. Eh, pareix que sí que han confirmat els dubtes que hi havien que podrien, que esta polarització podria ser deguda a, ho diré, al pols galàctic. Pareix que no està clar del tot i falten Eh, en fi, que pareix que si continuem al mateix lloc que estàvem antes de, de l'escobriment inicial que falten més dades d'altres telescopis com per exemple el Planck, que crec que està en Europa eh, per a confirmar si això és de veres i si podria confirmar la teoria inflacionària qüestions que explicaven també la teoria de la relativitat i fins i tot eh, proporcionar quasi el nom assegurat d'un futur Premi Nobel, com podria ser eh, no sé si va ser a l'angut el que va a hacer la teoría esta de la, de la inflación. En fin, una noticia que eh, pues digan que le lleva importancia a una otra noticia, pero en ciencia fínsque o sea, una teoría spot comprobar de manera inicial por unos datos, pero después igual el datos pueden Eh, indicar una, una, la cosa contrària o no ser exactament perquè no s'han medit o no s'han interpretat correctament en fi, estem a l'espera de què diu el telescopi Planck Bé, una expedició oceanogràfica aporta novetats sobre la connexió entre el mar Mediterrani i l'Atlàntic Nord Bé, aquesta és una zona eh, realment interessant perquè com sabeu el mar Mediterrani és un mar tancat que eh, en un moment determinat de la història geològica, en concret fa 6 milions d'anys, va quedar, per una qüestió tectònica, va quedar aïllat del mar del Mar Atlàntic. I a partir d'aixe moment, eh, estem parlant, per suposat, de l'estret de Gibraltar, el mar Atlàntic va començar a alimentar de nou el mar Mediterrani, obrint-se una escletxa important, que és l'estret de Gibraltar, i mitjançant la qual eh, hi ha una connexió entre unes aigües que són prou més salines, en el cas del Mediterrani, perquè és un mar tancat, perquè té pocs aportaments continentals per part dels de rius i perquè està en una zona on hi ha una elevada insolació. Per tant, un mar més salat que aporta per una qüestió de, de densitat part de l'aigua a l'Atlàntic. L'aigua més salada, més densa, va per baix, no? torna, és com si... No, per la part de dalt no? Seria... Efectivament. Per la part de dalt entra l'aigua menys salada de l'Atlàntic i per la part de baix hi ha una torna, corrent Uh -huh. eh? això és el que s'anomena una circulació termolina. Uh -huh. que per qüestions de, de convecció com, com hem dit eh, és diguem, circular i és molt important per entendre qüestions climàtiques Bé, el que ha fet aquesta expedició és precisament eh, observar eixa corrent mediterrània que està aproximadament eh, corrent que el Mediterrani envia cap a l'Atlàntic que està aproximadament a mil metres de profunditat eh, quasi res i que provoca una sèrie de canvis en, diguem, en el llit del Oceà Atlàntic quan arriba sí. a, a connectar eh? i aquests canvis es provoquen fonamentalment per, o, o s'observen a partir de la formació de canyons eh? canyons ah, sí, subterranis sí, ja, ja, ja. que poden tindre centenars de, de metres de profunditat i també per la formació de bancs d'arena ah, eh? i clar, ahir és on exactament han estat treballant els científics perquè a més han descobert que, bueno, a banda d'unes qüestions geològiques no? de que aquesta connexió o aquesta corrent quan s'instal·la ja definitivament es farà aproximadament uns 3 milions d'anys en el Pliocè superior, no massa abans de l'aparició de l'home. el que han descobert és que a més en eixos bancs d'arena, que poden ser bancs immensos, uh -huh. poden haver també hidrocarburs. És ah, a dir que sent una expedició científica ara resulta que també pot tindre eh, o, o pot portar darrere uns beneficis econòmics eh, importantíssims, clar. Molt bé. Eh, I acabem ja, passa la l'última notícia d'actualitat. Eh, descobreixen noves proves eh, de que la lluna es va formar per un gran impacte. No? Eh, el nostre satèl·lit hi han diferents teories sobre eh, com és, com quin va ser el seu origentà no? per exemple que va ser un cos que es va capturar per la gravetat del, del nostre planeta o que al formar-se el nostre sistema solar una part de l'acumulació de massa degue va ser la lluna i es va quedar orbitant a, a, al voltant de la Terra però, eh, los primeros análisis que van a hacer de, de, de Roques de la, de la Lluna van a que la sube composición era prácticamente igual que la de la tierra Terra. ¿no? Aleshores, eh, la teoría que está prácticamente más consolidada es la de que la Lluna se va a formar por un impacto de un gran cos que se, se le dio tea o ceya. Eh, este este cos va a impactar en la tierra y se va a formar eh, la luna con un reste de aquel impacto, ¿no? El que pasa es que según la teoría eh, la luna habría de estar formada principalmente por la composición, tendría la composición básicamente de aquel cos que va a impactar, no sería tan pareguda la de la Tierra, ¿no? Habría de tener por lo menos un un 70% del cos aquel inicial, ¿no? Y parece que les, los datos que habían era que, que era más pareguda eh esta la luna era massa, massa apareguda en la seva composició a, a la Terra i aleshor això no, no, no ajudava a confirmar la teoria. Però, però és que s'han fet unes medicions més eh, detallades o més sensibles, no? una tècnica més sensible ha pot detectar una concentració d'isòtops d'oxigen correctament, és el que han medit, que és lleugerament superior a la que hi ha en la Terra, diferent i aleshores com ajuden a confirmar que la proporció de, diferent que hi ha de la Lluna a la Terra és major del que es pensava al principi, eh, eh, el qual pot confirmar això de que eh, la teoria aquesta del gran impacte i de que la Lluna, pues, eh, en efecte, va ser... Eh, el seu origen és que un gran cos va impactar a la Terra i una part que es va trencar i es va desgajar per així, de, de la Terra es va quedar orbitant al, al nostre voltant i això és la Lluna que gràcies a ella pues, realment de fet també la teoria de l'impacte també ajuda a explicar l'inclinació de l'eix de la Terra eh, respecte a la seua òrbita, no? que això també ajuda a, a les estacions perquè si l'eix de rotació de la Terra fora perpendicular exactament a, a la trajectòria el·líptica de traslació al voltant del Sol no tindríem estacions, sempre tindríem el mateix clima a hemisferi nord-tur aquesta inclinació fa que puguem tindre aquesta diferència de clima i podria ser gràcies a la lluna diguem, a gràcies a aquell impacte d'aquell cos estel·lar eh, a la Terra i bé no sé si, si ho volies dir li acabo de pegar el micro amb el cap com si haguera sigut l'impacte. De... Sí, eh, volia dir que una de les teories, precisament, de formació de la lluna, n'hi ha moltes teories, una és la de... La de a banda de la de l'impacte, com el meu cap contra el micro, sí, sí, està sí. també la de la captura. No? És a dir, que la lluna era un astre que anava ah, sí. per, circulant per allà va ser capturat per la Terra. Com? Per, per gravetat. Per gravetat o sigui, sí. Va ser capturat? Però... Va, ser capturat, per... sí, bueno, va ser capturat perquè va a passar molt apropet. Eh? Però, però... És a dir, era un astre independent que al passar a prop de la Terra va quedar capturat per l'òrbita terrestre. Ah, però va quedar revoltant de la Terra. Sí, ah, sí, efectivament. sí, sí, sí pensava eh? que havia començat absorbit, no? No, sí. no, no? no, Sí, sí, és una de les altres teories, sí. I després també hi ha una altra teoria encara més sí, disparatada que parla... Sí, és una que, que, parla... que al principi, no? Sí, eh? de que la Lluna va sorgir d'una espècie d'un flamenta de la Terra, no? Es far... estava, estava un flamse. La, la Terra va anar un flamse i, i va soltar... Y vais a ir como una mena de... De berruga, ¿no? Sí, va ser la yuna, ¿no? Bueno, podría ser, pero... Pues que extraña esa eh, maleabilidad de la, la tierra ¿no? En fin, fin así la, la, las noticias científicas y pasaré ahora a, a la entrevista. Sí, passem ja a, a, al tema central, l'entrevista, que, com he dit, parlaríem un poc de la biodiversitat i, i que aquí tenim de convidar -te a parlar de biodiversitat. Doncs a Pablo Jiménez. Hola, què tal? <ríe> Benvingut. Quant de temps. Un plaer estar-hi. Suant. <ríe> Fa molta calor, eh? Fa molta calor, eh? A veure, Pablo... Eh, mira, sí, m'acabi de recordar una cosa que volia dir Clar, jo en el programa este de Ciència com és una cosa molt eh, local jo acaba aprofitant dels amics o, als, o a, sí, a persones que ves que puguen ajudar a fer el programa per a comentar-lo ho dic perquè eh, en general crec que aquest programa l'escoltes sobretot gent de Sella però ara faré referència a uno que ens seguís en el Twitter i que crec que escolta el programa un tal Toni Burot o el vicina crec que és eh, en el seu Twitter no el per ací i ja, ja li ho diré porque creo que es lo único escolta y no sé si es Mallorquía o donde será, pero, quiero decir, que tal vez, que si veo la informalita que hay en el programa es porque, claro, acabamos aprovechando los amigos y, y eso es mucho de, de, de andar por casa, que diríamos, ¿no? En fin, pero, eh, muy de, de, de muy informal, pero así la gente que ve de calidad, ¿no? Tenemos a, a Pablo, que es profesor titular en el departamento de geografía, Eh, regional. Sí, d'anàlisi geogràfica reojant i geografia física. Un nom terrible per a posar en els papers. <ríe> Tens que començar a posar un rastre de noms. Eh, en la Universitat de Alacant eh, ell, en el seu camp d'investigació de, es dedica a, a la cartografia de plantes, no? Sí, cartografia corològica, sí. que diem, de la vegetació. Com? Corològica. Corològica. Sí. I un poc a la a geografia històrica, no? I per això, realment, eh, està... No sé si estan provant sonido en la plaça, però s'està col·lant per així un rebombori. Eh... Sí. No sé si, si... després en el, en el podcast s'escoltarà es això. És es que està nit tenim festa en el poble. Sí. Eh... La cosa promet. Sí. A veure... Eh... Ja m'ha perdut. Ah, aquest en... estudi, no, la seva investigació sobre cartografia de... en les plantes i tal permet un poc també, eh, per això li, que puga parlar o que puga parlar un poc d'esta biodiversitat eh, diguem que a nivell de tot el planeta i específicament un poc del Mediterrani, no? perquè eh, la, setmana, eh, la setmana passada jo, en l'alterior programa vam parlar d'evolució de l'astronomia, de no? del pensament de la Terra no? dins del món, l'evolució però, clar, i en la Terra, què tenim no? d'això, del que passa en la Terra, diguem, de tota la vida, el que s'ha preocupat han sigut els geògrafs. No? La geografia ha sigut quasi com una ciència primordial que englobava a totes, no? o com? Sí, es podria dir que és una de les primeres ciències, perquè en realitat la geografia es pensa que era diguem, desenvolupada com a ciència, com a tècnica, doncs, mm. per exemple... en en l'imperi romà no? del qual no queden tampoc massa evidències de, de feina de geògrafs com a tals però sí que havia gent que es dedicava a descriure el territori uh -huh. com a pas previ també per a, per exemple, conquerir o obrir noves rutes comercials és a dir, la descripció del territori es pot dir que és geografia claro, no, no, fait, si penso un poc en, en, en no? la, la, eh, el propi nom la, el no? nom, no? com es diu és la Cinta, cinta, cinta, semàntica, o com es diu, no sé, Geo, sí. grafia, escritura de la Terra, sí. no? O sigui, sea, aquesta no? descripció de la Terra seria de claro, primers geògrafs. Però és que, és que també, eh, eh, com a ciència primordial o com a ciència que englobaria a tots, realment hi ha molts científics eh, que han sigut destacats talvolta com a geògrafs, com a geògrafs, però també eh, com a moltíssimes coses més, no? per exemple, eh, cabanilles, no?, Hmm. que es pues, podria dir que era un gran geògraf, però també botànic o un, no sé, o... Sí, en realitat la seva formació era de, de diguer en botànic, però la seva obra més transcendental, que són les observacions del Reino de València, és una obra de geografia pura i dura, és a dir. Però, en realitat eren científics que havien tingut una formació molt ampla no? i que, bé, doncs aplicaven els seus coneixements, en realitat, per a un fi molt geogràfic, que era efectivamente. Sí, porque también comentaba eh, bueno, estos días con parlamento de Ferrer el programa, yo le le parlaba mucho de de Humboldt, del que yo he sentido mucho hablar Mold, eh, que cree que era físico, va a destacar también como físico, pero la su obra más importante también es del estilo de cabanillas, pero estilo mundial, ¿no? El, sí. com, efectivamente en el... Cosmos es una de las sus grandes obras y, y en Cosmos el que fa es tratar de de de escribir i analitzar no, el funcionament de, de la Terra com un sistema complex. Esa visió de sistema on tot està interrelacionat és també una de les grans aportacions de, de Humboldt. Que uh -huh. va fer moltíssimes coses. Eh? És a dir, Humboldt, per exemple, és el que va descobrir que en, en la península ibérica havia una meseta. Ah, sí? L'interior de la península ibérica era una meseta estava sobrelevada. I va fer un exercici tan senzill entre cometes com agarrar un baròmetre i anar calculant l'altitud uh -huh. en el seu trajecte cap a Madrid, cap al centre de la península. I va descobrir que havia una meseta. <ríe> mira, mira, si I això no fa, que... tan, no fa tant de temps. Eh? No, no, perquè és del segle XVIII, Sí, és XIX. Sí, sí, sí. Comença en el segle... No recorda l'any que naix, però diguem que ell desenvolupa la seva tasca científica, sobretot en el XIX. Primera meitat del segle XIX. Sí. De eh... Sí, parlem de, que la, de la geografia de, de que abarca molt, molts camps no? o aquests científics geògrafs que abarquen molts camps perquè actualment dins de la geografia, per exemple, tu fas qüestions de, de cartografia o de, de, de plantes o de un poc de botànica, podrien considerar, no sé. Bé, bueno, no sé. més aïna, cartografia, distribució d'espècies de, de vegetals. Però també hi ha cuestiones de demografía, cuestiones de clima, eh, poner sí. que al final es una economía de muy de... sí. amplia, ¿no? Sí. una miqueta, ma... ¿cómo es digo yo? Maestrillos y todo, aprendices de todo, maestros de nada, ¿no? <risa> ver, no sobre que... al respecto había muy muy cachondeo entre nosotros sobre esa cuestión, ¿no? sí. Pero en fin, algún compa en que son como espatos. Eh, porque digo, sí. son son pardals, pero ni hay un pardal que canta muy bien pero siempre el rossiñol. Sí. ¿Eh? y moratros canten bien, no. Hay un pardal que vuela muy bien, la gavina, moratros volen <laughs> volen bien, no, pero moratros hacen hacer una miqueta de tot, canten volen, son pues como espatos. Sí, bueno, al final cada, cada profesión eh yo desde del engineers o ingeniero químico o tal planta industrial son un poco digo, unos fontaneros. Al final calcular tuberies, no sé quantos, i, pues, sí. sí, i l'altre i, i el químic és una, una rata de laboratori i el d'història serà una rata de biblioteca cada uno al final tenim el nostre. Sí, sí. Eh, vale, però al final hi haurà una particularitat de la geografia que des de la... Eh, i la descripció del territori, al final, estarà centrada un poc... No? Tots els estudis demogràfics, econòmics i tal, estan també centrats en el territori, no?, un poc. Clar, sí? efectivament, el territori és un poc la, la base del nostre estudi, no? I jo crec que si tinc que destacar alguna cosa de la geografia, a mi no m'agrada molt el rotllo eh, col·lectivista, no?, ja, diguer sí, el sí, col·lectiu sí. científic, en fi, jo considero professor o mestre i que pertany a un, un col·lectiu científic molt ample i m'agrada pensar en clau això de científics. Però és cert que la geografia té la característica de que és una ciència de, de frontera disciplinària, és a dir, que, que es troben en la frontera de moltes disciplines i que, per sí. tant, ens permet contactar molt bé amb l'economia, amb la història, amb la geologia, amb la botànica, amb la zoologia, etcètera, sí, sí. sociologia. Al final pense que la, la multidisciplinarietat és realment molt important. Jo, per exemple, en el programa essencial les notícies que acabo triant, toquem, pues, cada una parla d'una cosa i em pareixen totes molt interessants. Al final, es tracta de... Sí, no té una formació que es podria centrar en un camp, però al final eh, tu no eres d'això, el teu camp és molt, molt més molt més ampli, no? Sí, anava a dir una història, però ja amb bona energia, no? Anem a centrar-nos un poc en la en això de la, de la biodiversitat, eh, perquè... A veure, sí, hem parlat d'aquesta eh, descripció del territori, no? que un poc té a la cartografia, en aquesta eh, part que tens tu com investigació. I, llavors, aquesta eh, cartografia de les plantes permet o com ajuda a relacionar en la biodiversitat? Perquè tu, potser, els estudis estan centrats ací, en, la, no sé, en la província de la Canta, Volta, o no sé. Sí, bueno, hem treballat, en, sobretot, en la comunitat valenciana, sobrès, peninsular... Mm -hmm. En realitat, nosaltres el que fem és aportar el nostre granet d'arena a un estudi molt complex que tracta de establir les relacions que existixen eh, o, o, o que expliquen la presència de determinades espècies. Claro. Dir, la biodiversitat en realitat és això, no? És la diversitat d'espècies, animals i vegetals. Perquè està una espècie en tal lloc. Efectivament. Eh? Nosaltres el que aportem, fonamentalment, eh, diu que el meu grup d'investigació, és estan així, és a dir, la cartografia, la distribució d'aquestes espècies. Sí. Eh? I tractar, a partir d'aquesta distribució, d'establir relacions. Però, clar, ens falta... Eh, Diguem-ne, podem servir algunes relacions vinculades amb el clima, amb la topografia, amb les activitats humanes, però, clar, quan analitzes... I tu parlaves al principi de, del programa el tema dels microbis no? sí. i les bactèries, etcètera. Sí, sí. Clar, això, les relacions, les interaccions, planta, insecte, sol microorganismes, Això també és una cosa que a nosaltres se'ns escapa, sí, no? Clar. I que n'hi ha especialistes que sí que estan estudiant i estan comprovant recentment com aquestes integracions són importantíssimes per a entendre la presència o no de determinades espècies. I, i, i dins d'aquesta eh, presència d'aquestes espècies en un lloc com així, eh, què es pot dir sobre la ¿Son particulares así en el Mediterráneo o en, o en la provincia en, en, en relación a esa cantidad de especies y localización? Sí, nosotros estamos efectivamente en una zona que es muy rica desde el punto de vista de la biodiversidad, muy biodiversa. Però hauríem eh, un, de fer una espècie de zoom per perarrere eh, sí. i anar a escala planetària per a comprovar com eh, a escala planetària hi ha alguns espais que són particularment rics des del punt de vista de la biodiversitat. Son? I, i són els que anomenen els hotspots o punts, punts calents uh -huh. de biodiversitat. I ahir podríem incloure, per la l'Amazonia, podríem incloure el Congo, eh? és a dir, tot l'Equador, papua Nova Guinea, els archipièl·les... Del voltant, sí, la conca del Congo, eh, que seria Centro-Àfrica, sí. eh, aproximadament. I podríem incloure alguns ecosistemes partícules, com per exemple, en aquest cas, seria el Mediterrani. Tot el Mediterrani. Eh, tot el Mediterrani. Nord, el Mediterrani. Sud, tota, tot. tota la conca del Mediterrani, la conca que circunda eh, la conca del Mediterrani, les terres que circunden la conca del Mediterrani, és a dir, tant europees com asiàtiques com africanes. Yeah. Mm. i però i a, diguem, molt endins en terra eh, vull dir que bueno, depenent de, de la zona. Es Madrid es consideraria sí, per exemple eh, si nosaltres pensem eh, per exemple la península ibèrica estaríem parlant de tot el que es considera l'Espanya Mediterrània és a dir, que a excepció del de nord d'Espanya el que seria Galícia Cantàbria, País Bàs Navarra, bueno, part de Navarra i una miqueta d'Espirineus això seria món atlàntic sí. eh? i d'ahir cap al sud tot és mediterrani. La península itàlica, tota Itàlia estaria considerada, sí, és a dir, tot el que entraria dins del clima mediterrani. I això i tot, i està inclòs dins d'aquests hotspots, els punts calents que tenen molta biodiversitat. Efectivamente. De fet, estem en la segona posició en el rànking mundial, eh? perquè el rànking mundial l'encapçala les Andes tropicals, és a dir, la cordillera dels Andes però que pertanyen a la zona sobretot de del d'Equador, eh? I ahí bueno, hi han uns 20.000 plantes que són endèmiques d'ixe ambient, únicament 20.000, 20.000 plantes, però és que en el Mediterrani, en tota la conca del Mediterrani que s'ha comentant, hi han 13.000. Yeah. I després eh, tindien que anar-nos, anar-nos a Madagascar, hi algunes illes al voltant amb quasi 10.000 espècies endèmiques 9.700 en, en realitat i ahir el rànquing no, ens arribaria pues, fins a... Sí, el que passa que bueno, ara igual faig un poc de dimoni perquè eh, també jo sé que he sentit molt que això de la biodiversitat o sea, es diu molt que hi falten moltes espècies per descobrir etcètera ¿no? però bueno, talvolta eh, a millor si són espècies per descobrir però no eh igual no influiria molt en la biodiversitat, a no millor climes o zones molt concretes, a una cova molt profunda, igual un centenar de species dins sí. però igual no no arribarien a aquests punts, no, a aquestes parts tan importants. Bé, bueno, efectivament, això està encara estudiant-se moltíssim, no? Però sí que és cert que del que es coneix fins a l'actualitat, el Mediterrani està entre els punters, com I, hem vist. I la raó, es sap la raó per la qual eh, aquestes zones són especialment més diverses? Sí. I, i estem parlant de plantes? O... Clar, plantes... estem parlant de biodiversitat, sobretot de plantes, eh? Però hauria de considerar la part d'animals, que per exemple a Europa sí que ha disminuï prou, però Espanya no, perquè tenim, quan parlem d'animals de, de vertebrats estem parlant no, no només de mamífers, sinó per exemple d'aus, i Espanya sí. és una zona molt rica en aus perquè estem en, en una zona de pas, de, pas eh, de pas migratori, i bé, així tenim una miqueta de tot, del sí. sud i del nord, yeah. eh, i són en aquest sentit molt, molt rics, una encrucijada, no?, que diuen. Sí. Una I Una, una cruïlla, cruïlla Una sí. cruïlla sí. Sí. Com una certa cançó no? sí, sí, sí. Bé, i a banda eh, el, Les causes estan bueno, Estan dividides no? Bàsicament la, les causes de Que existisca molta biodiversitat És perquè els ecosistemes Estan molt ben conservats Que és el que passaria per exemple A l'Amazonia, on el 70% de l'Amazonia Està pràcticament verge yeah. I del Congo passa el mateix Passa que no passa ací però, efectivament, la qualitat del Mediterrani més interessant és que és una àrea profundament eh, transformada per, per l'ésser humà, però des de fa tantíssim temps que la pròpia activitat humana ha favorit la riquesa d'espècies. Tant yeah. animals com, sobretot, vegetals. Yeah. Per a posar-vos un exemple, una horta, com podia ser, pensem a una escala important, una horta com podia ser l'Horta de València fa cent anys. Sí. Era una zona molt biodiversa, perquè, clar, era un ecosistema a, a, totalment humà, però amb una grandíssima varietat d'espècies, de cultius, de varietats, d'insectes associats a aquestes varietats, d'aprofitaments eh, animals... M'entens? Ja, aleshores, eh, la biodiversitat, no sé, jo, al principi, quan penso en biodiversitat, penso en una qüestió natural, sense influència de l'home, i així és una... justament el contrari, no? eh, és una biodiversitat originada o afavorida per l'acció de l'home. Però això, les mesures per a afavorir o protegir la biodiversitat a l'Amazonia no poden ser les mateixes que en el Mediterrani. Et vaig a posar d'un altre exemple. Quan, per exemple, quan, quan fan parc natural el, el mongo, sí. digueren que el logo del parc natural és la flor d'un cardo que creix ahir, que no me'n recordarà el nom en llatí, eh? però que era una planta endèmica d'aquesta sí. zona. Sí. Uh -huh i clar, en el moment en què protegissin la zona eh, el parc natural digueren que afavorixen que la biomassa creixca i que digueren que el bosc va a tancar-se eh? yeah. amb la qual cosa eixecardo comença a pedre el seu hàbitat perquè el que necessitava Cardo en zones asolejades. però i per què estava eixecardo ahir? perquè el mongó havia sigut aprofitat per exemple en la presència de Eh, pasturatge, a la presència d'incendis, a la presència de, de tales de, de fusta i de llenya, recol·lecció de llenya, etc al llarg de mi, milers d'anys. En el moment en què tu protegissis allò i ho vols deixar tal qual està, però sense que ningú entre i comences a, a limitar un poc els aprofitaments tradicionals, el que fa a la vegetació, estem bé en tu mateixa, en cella, és anar tancant-se i, i trencant-te l'hàbitat de moltes espècies. Cara, però exactament... Eh, de de Cara... manera, perdona, que... Sí, sí, no. Que la protección el que fa es carregarse la especie, digamos, más importante del par natural, claro, es que ¿no? La final, cual es una contradicción. La, la protección, entonces, no es una, una preservación, o decir, hacer una, una burbuja y así no entra ninguno ningún, ¿no? La protección es mantener el que se ha hecho siempre. Efectivamente. El que pasa es que eso es el, el, el dubte o, o, o el que en ve al capar es... Però sí, que s'ha fet sempre, des de quan? Al final hem de posar una, una frontera, no? Vull dir, potser fa 2.000 anys no es feia el que es feia fa 200. Bé, bueno, però en, en molt sentits sí, perquè així, per exemple, pensem que hi ha zones que estan... No sé, així a Seia precisament no tenim, de moment, hi ha ciments arqueològics importants, però te'n vas a la zona de la muntanya es baix al coi, etc i tens llaciments, el Mas Dís de Penàguila sí. que fa 10.000 anys que estan cultivant-se any rere any, això és una cosa extraordinària, 10.000 anys any rere any cultivant-se i la terra segueix sent productiva sí. eh? clar, això significa que són ecosistemes que estan profundament transformats a Ciència, a ver exemple és una cosa que està al dia a dia no? parlant, cada vegada n'hi ha menys perdiu. sí però, clar, eh, si observem la caiguda de, de perdius, està molt relacionada amb l'abandonament agrícola. Sí. I si parlem de perdius, parlem d'altres espècies que estan profundament relacionades amb la presència de, de, de ser humà. Clar, i... Eh, eh, a veure, com m'ho expliqueu. Esa biodiversitat eh, antropogènica, m'he acabat d'inventar jo, o sea, que, que naix ha d'un ús del hombre de de de los de, de, de un spy eh, claro, en el momento cambien los usos, cambia la biodiversidad, biodiversidad, pero voy a decir, ¿por qué eh, es ruin el cambio de, de diversidad? Claro, es que igual lo que es ruin es la pérdida de diversidad, ¿no? Uh -huh. Decir que si ahora cambian el usos de, de, de la tierra, del campo, sí però, simplement, és un canvi d'espècies, això no hauria problema? O... Bueno, depèn, perquè, per exemple, depèn perquè, per exemple, algunes espècies que desapareixen per aquests canvis que estàs comentant, potser són irremplaçables. que és un dels elements que s'utilitza precisament per a, diguem, els programes internacionals de manteniment de la biodiversitat, és la irreempla... irreemplaçabilitat. Ja, perquè, quan, per exemple, quan anomenaves antes, aquestes espècies que ja ha les 13.000 d'ací o no sé quantos eh, són total d'espècies, no vol dir que siguin espècies endèmiques o sí? Sí, sí, són espècies endèmiques Endèmiques? Sí. però clar no, això no és degut a l'activitat humana és degut també a la història natural del Mediterrani, que això és un factor també a destacar, perquè pensem que el Mediterrani, durant l'última glaciació, va servir de refugi a les espècies eh, del nord d'Europa a veure si ho entenem és a dir, imagineu-vos el, el, el globus terràqui sí. eh, nosaltres estem en unes latituds eh, diguem, són alts eh, mitjanes, no? latituds Càlides, eh, mitjanes Tropic, sí, temperades temperades. temperades. Eh? Vale. estem un poc en la frontera entre una regió biogeogràfica més freda que és la eurosiberiana sí. i una regió molt més càlida i més seca que és la sahara africana ah. mm? nosaltres estem allà enmig en un mar tancat que ens aporta unes condicions climàtiques també prou particulars. I el moment en el que comença la glaciació, els casquets polars comencen a descendir en latitud, és a dir, del nord comencen a invair el sud, i amb els casquets polars, amb el fred, tota la vegetació que avui podem trobar, per exemple, en Sibèria, comença a desplaçar-se també cap al sud. Ja. Buscant un poc eh, les condicions més temperades per a sobreviure. Fica, però la glaciació... Eh són milers d'anys sí, sí, efectivament, però arriba un moment en el què moltes espècies eh, boreals i del nord d'Europa de, de es troben precisament així a una zona com podria ser eh, doncs això, el, el sud de la península ibérica es troben així i així estan durant uns quants milers d'anys també. fins que les condicions comencen de nou a escalfar-se sí. les condicions ambientals, comença l'escalfament estem en un període interglacial i aleshores comença el procés contrari tota aquesta vegetació comença a manejar-se cap al nord, però així es queda de forma residual algunes d'aquestes espècies que en principi no durien d'estar així perquè pertanyen al nord d'Europa, però que encara romanen amb nosaltres en zones molt particulars on elles troben les condicions per a sobreviure. Com per exemple? Podria ser, podria ser per exemple, el teix. El teix que que és... nosaltres així el teix el trobem en Aitana, en una ombria d'Aitana, eh? nosaltres bueno, sí, sí. ho trobem en Mariola, etc però i, i en el nord d'Espanya. I, i eh, no podia haver arribat també eh, esta diversitat per desplaçament, per, per, per el fred, per realització més al sud? No perquè era massa, és massa calent o s'hauria perdut? Vull dir, perquè no ha arribat a la zona esta sahara o africana? Perquè, bueno, va arribar en part. Sí. Eh? Però, clar, ahir les condicions són extremes perquè nosaltres pensem que només creuar l'estret, que ja és una barrera important sí. eh? és a dir, el Mediterrani forma com una espècie de barrera d'aigua sí, sí, per sí, moltes sí. espècies, infranqueable però una vegada supera, tenim el nord d'Àfrica que a excepció del nord de Marroc eh, és ja desert eh? aleshores, eixe desert sí que va reverdir moltíssim en procés. N'hi ha pintures rupestres del Sàhara que ens demostren ecosistemes que ara mateixa són impensables perquè estan enmig del desert i són dibuixos eh, dels nostres avantpassats amb fauna, sobretot fauna d'ecosistemes molt més humits. Però, clar, tot això després va quedar absorbit del nou pel desert. Per això també el problema de la certificació en Espanya és especialment sensible perquè nosaltres som la frontera, diguem encara que això és una altra, una altra història. No, clar, però al final pareix que aquesta biodiversitat té molt a veure en el clima, no? Al final és... Sí, és un dels el, factors el, el, el, a escala el, el global. Que, el fet que estem en una zona temperada, no com dius, que pues, ni massa fred ni massa calor aguantem tenir un gran ventall de... de... Sí, no sí. Influís. Sí, clar. Després tenim... Això seria un element, però després també està el tema dels ous migratoris, per exemple, que porten llavors, a lo millor del de sud d'Àfrica i fan, estiuetgen així sí, o, o, o hivernen així sí, i, i bueno, caguen així llavors i llavors creixen una planta que resulta que és de milers de quilòmetres yeah. és a dir que les aus I també i així agarra i així troba les condicions eh? és un tema molt complex eh? però en fi és un tema molt geogràfic perquè es, parlem de distribució i d'interrelacions precisament sí, de factors entre diferents zones de, de, de, de, del món Pues, molt interessant, però i claro, al final, i aquests estudis de biodiversitat eh, com sempre en general, a veure, la investigació es fa per quasi pel coneixement del nostre entorn, però podrien trobar-li alguna aplicació a aquests estudis cartogràfics de la diversitat eh, de vegetació o de distribució? Sí, clar, fonamentalment digueren que estan pensats per a la seva aplicabilitat, en dos vessants. Per exemple, nosaltres hem treballat una vessant que està molt vinculada a l'ordenació del territori, perquè moltes d'aquestes espècies, que digueren que incrementen els, els eh, rangos de biodiversitat, no? eh, són espècies endèmiques d'ací. Sí. Sí. Mm? Espècies úniques, inclús, de, per exemple, la província d'Alacant o de la comunitat valenciana o del sur peninsular. Únicament estan així i ja no, no existixen igual en tot el món. I aquestes espècies, eh, diguem que estan eh, protegides per una legislació de caràcter internacional, de caràcter nacional i de caràcter autonòmic. I clar, eh, no totes les actuacions, per exemple urbanístiques... Sí. Eh? Eh, consideren la presència d'aquestes espècies perquè a millor no es sap que existixen les espècies. Clar, perquè l'espècie no ha de ser, millor un arbre que el veus... No, no, és una mateta... Això és una altra qüestió, que la biodiversitat, la biodiversitat per exemple, si en, en, en València està molt vinculada a espècies que, perceptivament, ens, ens semblen males herbes yeah. o plantes no sé, sí, un... molt menudes... Ja, yeah. eh? un matoll, no? Sí, el... el els diguarem ecosistemes que menys biodiversitat tenen en la comunitat valenciana són els boscos de resina. i els carrals, lo el que anomenem nosaltres secarrals, sí. espartissars, etc, és el més biodiversitat hi ha el qual també ens serveix per a replantejar-nos moltes polítiques ¿no? és a dir, jo tinc companys que diuen, per favor, que el periòdi no regalen més pins, que no poden reforestar els homens, <laughs> si s'obren pins s'obren sobre pinars, el yeah, que yeah, fan yeah. falta és, són pues, praderes son, eh... Pero, i, i, i <coughs> quina utilitat tindria? sí, hi eh, ha una, una implicació o una importància pel que fa a l'ordenació del territori però Quina utilitat té la protecció d'eixes espècies endèmiques? Sí, continuant amb l'exemple anterior. Per exemple, eh, nosaltres sabem de la distribució d'una espècie sí. eh, en una zona que es vol urbanitzar, per exemple. Mm? Sí. Doncs bé, si l'urbanitzador no atén a la presència d'eixa espècie, pot passar, com ha passat de fet en, en Torrevieja, que ens ho nosaltres, que vinga la seprona i li paral·li l'obra davant la, la denúncia d'un veí. Yeah. Nosaltres no teníem res que veure. Sencillament havíem passat per allà abans, no? <laughs> Aleshhores s'inicia un complex procés que implica ajuntaments eh, afectats direm per, per la para·lisació que sí. està l'empresa, estan els compradors de les vivendes, esta conselleria de Medi Ambient, eh, pot implicar-se també el Ministeri de Medi Ambient, eh, associacions ecologistes i aix es forma un, un tapó importantíssim que al final es té que tractar de, de tirar avant eh, pues, diguerem, fent eh, sostenible entre cometes sí. el desenvolupament econòmic amb la protecció de la flora, yeah. eh? perquè siguin realistes. Paralitzar, per exemple, una obra de 500 vivendes en el litoral, que ja està, una obra que està aprovada des d'ells 90 en el Pla General de la Unió Urbana, sí. no es pot fer. Eh? Aleshores, n'hi ha que trobar, eh, com us dic, un, un punt intermig. El punt intermig és doncs, que aquesta urbanització s'integre en els ecosistemes de determinades espècies que en les zones de jardinament no utilitzen, per exemple, espècies eh, sí. forànies, eh, que paguen investiga investigacions, que paguen eh, bancs de germoplasma, que paguen processos de replantació en altres llocs. Yeah. Hi ha, ha, ha diferents fórmules, sí, però sí, sí, sí que és molt important, i això no el tenim en compte de vegades, no? que la presència d'unes espècies pot paralitzar eh, carreteres. Ahí tenim el cas de la carretera de Finestrat. Va estar molts anys parat. Sí. Per què? Per, precisament per la falta d'un estudi previ de la distribució de determinades espècies que estan protegides. Ja, però el, el que vol fer l'actuació diria i per què tinc que protegir això? Quina importància té? Bé, bueno, la resposta més pràctica és tens que protegir això perquè hi ha una normativa internacional. Val. Eh? Clar, a vegades és que funcionen així, Xina? No? Sí, sí, això es la... <laughs> no he dit. No I si vols que Abans, anem a qüestions més profundes, si vols més de caràcter filosòfic, doncs pues, clar. Eh, la importància de protegir espècies que són úniques eh, en, en el món i que estan així pues, té molt de moral, té molt de filosofia, però també pot tindre molt en el futur deconòmic de eh, ja, i de desenvolupament, sí. perquè partint de la idea de que les coses no estan perquè sí, sinó de que les coses estan dins un sistema d'interrelacions que nosaltres, a lo millor no acabem d'albiraar, però que fan, que la presència de les molestes a vespes, per exemple, doncs, siga necessària per a altres tipus d'interaccions. Sí. Eh? I ara estem veient tot les abelles. Les abelles segurament fa molts anys doncs, no s'ha agradat donar la importància que tenen ara. Estan desapareixent les abelles i amb elles pot estar desapareixent també en multitud de cultius. Sí, no hi ha un problema de polinizació, no? Clar, efectivament. Són interrelacions, no? Però les plantes passa el mateix. Sí, car, igual podrien ajudar-nos, no? també com són un endemismes no? que estan... Eh, acostumats a viure d'una manera concreta en un lloc concret en una, un sol, una salinitat en unes condicions atmosfèriques o sigui, de pluja de clima, Igual no sé si es poden fer a millor estudis ja parla ja més, més sofisticat, genètic de dir per què, quines són les característiques d'aquestes plantes que fan igual quin és el gen que fa que s'adapta a aquestes condicions no? per si arriba una catàstrofe, catàstrofe ultravioleta com és aquell podcast molt interessant per cert però eh, com, sí que hi ha condicions extremes no? i potser saber què fa que les plantes o les espècies s'adapten. No? Sí, Realment. per exemple, eh, també s'anomena molt a la mateixa la potent farma indústria té moltíssims ah, diners invertits en aquestes zones tan biodiverses com per exemple l'Amazonia i, i en el docel, que el que s'anomena el canopi que és el, el docel dels arbres Ahir és on en l'Amazones està tota la biodiversitat. Eh? Oh. Eh? En la part alta dels boscos, perquè sí. baix no hi ha llum, hi ha menys vida. Ah. I ahir tenen un munt de gent recopilant espècies. espècies moltes desconegudes, però clar. que tenen composicions químiques que són molt útils per a curar determinades malalties, acabar amb plagues, etc. I clar, tot això està doncs, precisament en la riquesa la florística, la biodiversitat eh? i animal. I respecte al que dies de... De l'especialització, clar, es dona la circumstància de que la majoria d'endemismes que tenim ací són plantes que estan adaptades a unes condicions relativament extremes. Sí. Eh? De fet... Eh, tinc així una tauleta en la qual podem observar com... Sí, perquè, perdona, és que he de dir que se, se ho ha currat. Ha portat així unes fotocomis, unes taules i datos i un, algun mapa. Però és i... que tinc un PowerPoint preparat de classe. Ah, i, ah, val, val. I bé, davant, si no, no eh, me'n no, recordo. No, el no, que ve que està bé és es quedant. Digues, <ríe> digues, digues, digue, tot allà. No, el que comentava és que eh, hi vaig adonar els decimals i tot. El 18,7% de les plantes endèmiques valencianes es troben en les parets de les, de, de les serres. En, el, en, la, en la roca? En els cingles. Sí, en els cingles. Sí, uh -huh. eh? Per què? Perquè són condicions molt extremes. Ja. És a dir, aquesta planteta està adaptada a viure, per exemple, eh, en els acantilats de la Marina Alta, eh, rebent vents importantíssims, apenes de substrat, una, humi -humitat eh, una humitat molt humitat alta, salinitat molt alta, alta. Salinitat, unes precipitacions X i ahí aquesta planta és única per a sobreviure en aquests amins. Si mm. la traus ahí, és mort. Molt bé. Eh? Això bé. és la biodiversitat, també. Ajà. I aquest 18% que el Parlament de, de Ressingles, per exemple, contrasta també amb el 3% de plantes endèmiques que es troben en boscos de carrascals. Ja, el que deies, no? Eh? Que realmente es boscos ahí... Com, per exemple, la font roja. Sí. Hi ha molta biodiversitat, però de devedes, de tots els endemismes, el 3% només estan en aquest tipus de boscos. Eh? I la després, en, en matorrals, tomillars, salviars, etc, quasi el 30% dels endemismes es troben ahí. I això segurament, des, des del punt de vista de l'ordenació del territori, és el primer que es carreguen, no? El secarral, això, sí, no val per res. Sí, el això està sec, això bueno, està doncs, sec. Doncs pues ahir t'ho trobat amb el Ceprona. <laughs> Més en compte. Cuidado, sí. Uf, bueno, molt bé, jo crec que ja... A mi m'ha encantat molt, molt interessantíssim. I crec que, espere que, que hàgiu vist, no?, com l'origen un poc la, de la biodiversitat i la importància que té mantenir aquesta biodiversitat perquè qui sap en un futur la, els descobriments o els coneixements que ens poden donar aquestes plantes o inclús la, la fauna també, igual la planta al ser més al no caminar no? És, les condicions a les que pot adaptar-se són més, com no pot fugir quasi, mm -hmm. o li costa més Eh, la importancia o la, la información que puedo dar al voltante de, de la relación entre la especie y el, y el entorno y unas condiciones extremas o muy específicas sí que és molt important en fi, ara jo crec que acabem ja moltíssimes gràcies Pablo per haver yes. participat en la conversa-entrevista en la lectura de notícies i haver fet aquest programa que jo crec que jo estic molt content de com ha quedat així, ara tenim sopar i festa ja veurem bueno, ara, ara anem a continuar la xerrada de biodiversitat en dos misteles sí, sí. pues hem fet una d'ara a una altra. que hem de parlar d'endemismes endemismes bipeds que tenim ah, així sí, sí, así, també tenim... és biodiversitat no? sí, ja veus, ja veus, sí. i molt diversa, molt diversa. en fi, moltíssimes gràcies Pablo no, moltíssimes gràcies a, a la gent que, que escolteu i segueu el seu programa en fi, si teniu algun dubte o algun comentari és segur que podeu deixar-lo en la web eh, twitter, soc arroba no llarg, eh, o m'ho deu a mi perquè al final com ens coneixem tots així i bé, així acabem el programa Bon dia o bona vesprada a tots i es veiem d'ací un mes més i mig o quan, quan puga. Adeu!